Fata de zăpadă Scenariu de Sanda și Vasile Socoliuc După Nathaniel Hawthorne Muzica originală Cristian Matei Textele cântecelor Sanda Socoliuc Regia artistică Vasile Manta cei de cristal <laughs> <na>? <laughs> Mamico, știi Tu vorbești întotdeauna mai Cum să zic eu Mai altfel decât toată lumea Dar eu nu știu cum să spun Filip <laughs> Mama noastră e mai specială Ea înțelege toate lucrurile mai bine Ca toată lumea Și le pricepe și pe cele pe care oamenii mari obișnuiți. Nu le pricep de fel. Ah, da! Și, ce tot spuneți despre mine? Sunt o mamă ca oricare. Nu, nu! O mamă trebuie să înțeleagă pe copila și ei. Nu e adevărat. Tu ești tu ești cea mai grozavă mamică din lume. Da, Iar tatăl da, da, vostru da. este cel mai simpatic tatăc din lume. Da, cel mai simpatic și mai uh, înalt. Da! Da, dar el nu prea vorbește mult. E, păi. Mai Violeta, pentru că se agită toată ziua la serviciu. Sigur, sigur, da, nu da. este prea ușor să-i convingă pe cumpărătorii interesați de mărfurile lui Amă, dar ce? Vinde oale, ibrice de inox și alte cele Toți oamenii au nevoie de lucrurile pe care le vinde el, nu? De ce trebuie să se mai ostenească, mămico? Ce știți voi despre muncă? Sunteți mici deocamdată Nu, nu. tata e bun, e bun Dar nu ne înțelege de multe ori Se vede... Se vede din ochii lui că jocurile noastre nu l-interesează ah, deloc. Nu, deloc. Deloc. E din cauza oboselii. No. He, he, he. De câte ori nu l-am auzit mormăind. Stați, stați să st st vedeți cum face. <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> Fleacuri, fleacuri, <laughs> Poate că are mai puțină imaginație, iar voi vă jucați de parcă ar fi și alte personaje de față Sau ca și când v afla în tot felul de locuri care nici nu există pe lumea asta Dar tu cum ne poți intra în jocul nostru fără să-ți dăm explicații, mă, e, cum? Mie mi se pare destul de simplu Asta-i tot. Mamico, Violeta, da, astăzi, da, voi ați da, soarele afară astăzi? Da, am văzut. Da, da. După câte un viscol mare ca acela de ieri și al ieri, apare soarele și totul capătă altă înfățișare. Da, da, da, da, dacă soarele este atât de strălucitor, cum se face că este ger? E iarnă. Soarele are numai atâta putere cât să strălucească Dar nu și să încălzească Da, da, să știți că mie îmi place iarna, cu tot frigul ei, cu Da, tot. și mie, și mie Acce Pai Baie cer Fulgite, tot cern din cer Neaua albă nu-i albuș, noi fugim la verdeluș Ah, ce frie, va ger, fulgite tot cer din cer Neaua albă nu-i albuș, noi fugim la iar Iarna e frumoasă tare, numai bună de plimbare Foarte bună de plimbare și nouă ne place tare. Să ne jucăm în zăpatea de din curte, te rugăm, da, mămicu, te rugăm mă, s-a strâns atâta că e băgat să nu facem un derdeluș ca să ne dăm pe iață, să, da. să facem o colibă de zăpadă, știi? Sau chiar o cedată da, Bine, bine, Violeta, da. și tu, micuțele Filip, da, mă, micu. nu văd, de ce nu v-ați juca pe afară? Da. Nimeni de pe strada noastră nu mai are o curte așa de mare și de frumoasă ca a noastră așa -i, așa -i. haideți, îmbrăcați-vă bine și îmi promiteți că nu vă scoateți mânușile sub niciodată aveți grijă aveți grijă să nu vă udați prea tare în zăpada cea nouă când o să începeți să simțiți mușcăturile gerului intrați în casă da Ciula și pular, Și o bomboană în buzunar Dă-mi o mie Nu ți-o dau Vin singură și o iau Dă-mi o mie Nu ți-o dau Vin singură și o iau Hei, doamne, doamne Nu are nimeni copii așa de frumoși ca ai mei Sunt tare mândră de ei Ager la minte zdraveni, veseli Iar eu, eu trăiesc numai prin ei <gântării> Înainte de a mă mărit a cu ochii deschiși la o viață încântătoare La o iubire ca în romane, la călătorii <gântării> Călătorii prin ținuturi exotice alături de alesul meu E, ca vers pe pere Viața adevărată este altfel ha, Viața mea e cam prafuită, cam oarecare Poezia a pierit de tot Domnul linsei e un soț cum mai că mai că au treptate copiii, e cam mărcinit Am observat prea târziu că nu are pic de imaginație nu-l pot scoate niciodată din ale lui. Unu și cu unu fac negreșit doi. Totul trebuie să fie concret, ușor de contabilizat. Somnul lui e greu, fără vize. Doamne, doamne, ce prostii spun. E un soț foarte bun. Ce-l face copii? Violeta! De-abia ne-am încălzit, te rugăm. Bine, bine, jucați-vă! mai să nu mă fie frig! Nu, nu, nu, nu, nu! nu, nu, nu, nu. Ah. Ah. Ah. Ah. ne jucăm Nu-mi gheațăm fiindcă lergăm. De nimica nu ne pas. Da. Și eu cred, brazii noștri Uite Violeta, uite ăștia a doi. Da. Vezi dacă te uiți la ei atentă Parcă o coșați de greutatea zăpenții Da, da, da, da Dar cum de nu se rup grengile Violeta Când e a două zile și nu, nu știu, nu știu, nu știu o să ne întrebăm pe tata Nu, nu, nu Violeta Mai bine o întrebăm pe mama Da, da, da pentru că bine. ea poate inventa și o poveste Ca să ne explice de ce nu se rup grengile copacilor iarna Filip, știi ceva? Ce violeta? Păi <laughs> da. <laughs> Tu, tu, însemenea acum, mai puțin cu fratele meu din casă A? Și cine nu te cunoaște, ar crede că ești un băiețel de zăpadă ba, sunt un băiat A? adevărat Do doar obrașii tăi sunt prea roșii pentru un băiețel de zăpadă În rest, nu? uite-te la tine Zic că nu sunt de zăpadă, că altfel mă scupăr Iar iartă-mă, Filip, sigur că nu, sigur că nu, Filip Tu, tu ești frățiorul meu iubit da. Așa a, Auzi, știi ceva? Uitându-mă la tine, mi-a venit o idee Și mi, și mi, a, da, da Nu ești cu mama! mama! Nu, nu, nu mai striga, Nu am mai strigat că odată ne cheamă în cază și Adi o joacă! Gata, atunci fii serios și ascultă-mă! Da! Fiatem! atent! Haide să facem din zăpadă o fetiță! O fetiță! da, da, da, da! Să fie la fel de înaltă ca mine sau uh, o facem ca tine? Păi, uh, uh, stai să ne gândim... Um, o să facem, mai micuță! Da, ca să avem de lucru mai puțin. Da, da, și o să fie sora noastră bine. Da, da, da, da, da. va fi grozav, grozav! Eu, mm. Mama, o să o poată vedea pe fetița de zăpadă? Mama? Mama, da! Da, sigur că da, sigur! Da. Păi, ea o să înțeleagă! A, o să ducem în casa. A, nu, nu. Nu, nu, nu, nu, nu cred că va fi bine Nu? nu. o fetiță de zăpadă nu are nevoie de căldură uh. Așa cred, cel puțin, nu știu Violeta, mm. când ne apucat să o facem pe suriora de zăpadă? Păi, chiar acum, pe loc ah, da, da, da, da, da, întâi, uh, întâi ne gândim cum să o modelăm, nu, Violeta? Mm, da, bine, hai, hai, fii atent, vino, vin aici, da, mine. Da. Hai, hai să chipzuim Hai Copiii ăștia ai mei au niște discuții atât de serioase că mă apucă râsul Sunt atât de serioși, stabilesc tot felul de reguli. Acum și-au pus în minte să-și alcătuiască din zăpadă o surioară Mititei și închipuie că i-ar putea da viață Pentru ei miracolele sunt întotdeauna posibile Eh, dacă ar fi atât de simplu, m-aș bucura și eu. <laughs> În fond, neaua curată care s-a așternut de ieri până azi ar fi teribil de potrivită pentru o creatură pură. Păcat că ar fi foarte rece la atingere. Doamne! Spun mai prostii, sigur că e imposibil ce vor și mei, dar sunt tare nostimi Violeta este mai înaltă decât ar trebui și tare subțirică Iar rotofeiul Filip pare de aici de la fereastră la fel de lung cât este de lat E plin de energie băiețelul ăsta, pare un... un elefantțel cu piciorușe scurte și grăsuțe O să spun ce trebuie să faci, iar tu să mă asculti tocmai Da, de ce? Tu vrei să fie de fiecare dată Pentru că sunt mai mare, Filip Da, bine, hai, bine, spune ce să fac Așa, să-mi aduci cât de multă zăpadă poți Cât de multă? Vezi, vezi, să fie cea mai albă și mai curată Da, Violeta, o să iau maialetă supra, și din capătul curții Nu are copii ca ai mei cât aș vrea să mă îndepărtez De fereastră Privirile nu mi se pot dezlipi de ei a, Uite, Filip Care zăpadă de zori Iar Violeta modelează ca o mică sculptorită Trupul fetiței Chipul Uite, s-a apucat și Filip Să modeleze Ciutat Alcătuirea nu pare deloc A fi făcută de niște copii Mi se pare sau... Crește singură între mâinile lor Mi se năzare mie Se joacă și ei ce altă treabă. Au. Eu însă am determinat vesta cea nouă a lui Filip Vreau să îmi îmbrace mâine când vin la noi bunicii Băiatul meu o să fie foarte chipeș cu vesta în carou roșii E plăcut să cos în timp ce copiii sporovăiesc vesel în curte Acum îi aud ca și când ar fi lângă mine și deodată vocile li se estompează Îmi pare rău că nu deslușesc chiar toate vorbele lor, da? Se distrează de minune Ideea lor cu fetița de zăpadă îi ține ocupați de multă vreme <laughs> Și ce bine să înțeleg! și mai adun niște zăpadă din aia, nouă și foarte albă. Să ia locul ăla pe unde n-am tropăit noi de loc de loc. Da, Acum. A, a, îmi trebuie, îmi trebuie pentru a face coșul pieptului pentru micuța de zăpadă. Ah, oh, da. milii, va fi nemai mai puni de reușită studioarea noastră. Da, violeta, violeta, da. Da. în piept este inima ei, nu-i așa? Aliciit. Deaia am trebuie multă zăpadă curată de parcă a cum ar fi picat din cer Locul unde se găsește inima Este o parte foarte Foarte delicată, Filip Doamne Câte idei au Ce vorbe rostesc Acești copilași Fieptișorul ei cu inima da, da, da, da, da, Doamne, bără, oi, dar să știi că surioara noastră începe să arate tare bine Da, da este, este deosebit de drăguță da. Știi, Filip, nici nu mi-am închipuit că noi doi vom putea modela o fetiță atât de dulce ca aceasta Culmea culmilor de-aici, din sufragerie, și mie mi se pare că Filip și Violeta au făcut din zăpadă o formă foarte reușită. Foarte asemănătoare cu o fetiță adevărată. Ce-ar fi dacă zânele... Ba, mai bine, îngerul copiilor ar coborî nevăzut din rai, ca să le facă o surpriză. Ar putea să o însuflețească pe fetița de zăpadă? Drăguții mei copilași, nici n-ar ști că e opera îngerului și și-ar imagina că ei au făcut totul. Micuții mei ar merita o astfel de răsplată pentru râvna lor. Ar fi trei copilași atunci, Bucălatul Filip, Violeta cea blondă și fetița sosită din rai. Doamne, visez! Niciodată n-o să fiu o femeie cu adevărat matură! Niciodată nu o să mă opresc din visarea cu ochii deschiși! Mereu născu tot felul de scenarii fanteziste, Doamne! Violeta, acum ce trebuie să mai fac. Așa, am nevoie de niște zăpadă bună pentru Zulufi fetei acum Ia uite-te, uite, -te, uite -te. Da. nu are un cap simpatic? Da. da, da, stai că mă duc să aduc zăpadă Hai, hai da, o pe ramurile de jos ale mărului, da? E mai ușoară, mai subțire, tocmai bună pentru Zulufi Hai, hai, casele de pe de sub măr ca să ajungi la Crenci, da? Așa, sunt nostrim de tot Violeta este sufletul acțiunii, iar Filip este un executant foarte ascultător Ea îl trimite în diferite colțuri ale grădinii, explică totul cu răbdare <laughs> și el se duce unde este trimis cu avânt și se achită de sarcini Se vede clar că se completează unul pe celălalt Amândoi își doresc din suflet fetița de zăpadă Violeta! Da, așa fi! poți Uite, Zulufii sunt gata a făcut. Da Ia da tu cu grijă ca să nu se sfârâm Bravo, bravo Tu da ușor-ușor da da Și așa zi pe capul surioarei de zăpadă. Așa, Violeta, ce frumos este ah, stã ah, ah, ah, da, să știi că da ah, Este, este din cap până în picioare Foarte reușită. Da. Oh, Filip, n-am muncit degeaba Acum avem nevoie, hmm, a, ah, știu, acum avem nevoie de câteva bucățele strălucitoare de cheață Gheață, gheață Zic! Da, Pentru gheață! ce? Păi, ca să-i facem luminițele ochilor Bineînțeles, A... Filip! Hai, hai că mai avem puțin, da, da. mai avem puțin și-o terminăm, Filip! Mama o să știa imediat seama că fetița de zăpadă este o mare frumusețe! Da, o să vedem, da, hai, da, da, da, da, parcă-l aud pe tata ce o să-i spună când o zăpadă Uita așa o să... <coughs> Asta a, nu e o fetiță făcută din zăpadă Pleacuri prostii, haideți, nu mai stați în ger toți trei în casă la căldură e, Nu mai am oldecusut la vesta lui Filip Când intră în casă, o să-i fac proba Fetiţa da, da, da, dar soarele-i aproape l-a sfințit și razele lui intră drept în ochii mei. Acum nu pot vedea prea bine. Fetiţa de zăpadă nu este terminată, mămico. Nu. Lasă, lasă, lasă, o să o veţi la sfârșit! Ah, razele soarelui m-au orbit și n-am zărit mai nimic. Eh. Și dacă sunt sigură că au făcut o păpușă de zăpadă de toată frumusețea Sunt amândoi foarte pricepuți, foarte talentați Nimeni nu are copii mai deștepți ca ai mei Să mă întorc la vesta lui Filip O să festonez butonierele în timp ce copiii se mai joacă pe afară Plimba. Ne vom plimba Prin nămezi vom alerga Vom alerga Toți trei ne vom bucura Tu, eu și, și pata Prin nămezi vom alerga Vom alerga Toți trei ne vom bucura Tu, eu și, și pata tine. Tine. <laughs> Violeta, da. Violeta! Violeta! Tu crezi că fetița de zăpadă o să vrea să rămână cu noi toată iarna? Oh sigur, sigur că da, Filip. După aceea o să plece în țara gheturilor veșnice, mă gândesc. Păi de ce tocmai acolo? De vreme ce este făcută din zăpadă, unde altundeva s-ar putea duce, nu? Bine, bine, da, ai dreptate. Hai să mai lucrăm, mor de curiozitate, să văd gata. Alo, Filip! Sper că tata nu să ne interzică să ne jucăm cu ea pe motiv că este foarte rece! E nu! La o adică, dacă vrei să știi, eu o să-i dau ei cana mea cu lapte fierbinte oh. și o să devină mai cală! No, doamne ferește! Filip! Oh. Oh, Asta ar fi o mare, mare greșeală! De ce? Păi, da, vrei să o vezi nu se pe sora noastră dragă de zăpadă! Oh. No, no. Micile ființe din țara zăpezii? Nu mănâncă nimic altceva decât de țurțuri de gheață. Ena, na, de unde știi? Nu știu sigur, dar bănuiesc. E o mâncare potrivită cu ființele de neam. Da. Bine, atunci o să fac o provizie de țurțuri de gheață. dată. mai aduc puține zăpadă. Tot de pe crengile de jos ale da. mărului da. Filip, da? da. da. Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai nu, de, de De ce? Păi, când te întors tu cu spatele, lorișorul roșu de pe cer a trimis un fel de fulger roz care a colorat brusc și fetite de zăpadă. Vezi? Chiar! Acum are un pic de culoare pe chip. Da, da! Și știi, violeta seamănă tot mai bine cu o fetiță adevărată, numai că înghețată. Da, da, da. E tare, tare frumoasă! Uite, uite și parul ei! A devenit auriu, știi de ce? Păi nu știu că nu mă la secretele fetelor Culoarea părului ei ea a venit deodată de la norii galben și luminoși care au apărut pe cer Așa, brusc Uite-mă, îi vezi? Da, I -i vezi da ai, acum mai văd, îi văd, ei? da, da oh, Așa, oh, ce frumoasă e oh, Filip, da. cred că este aproape gata Mă gândesc totuși, hmm, are nevoie de un pic de roșu la buze e, asta e bună, de unde să luăm roșu? Păi, o să rutăm noi a, da? Hai, da, poate așa îi buzele Hai, hai, hai, hai, hai. Hmm. Ah, Uite, uite că a prins un pic de roz, vezi? Dar nu e destul, nu păi e Ei, și atunci ce să facem? A Auzi, da? -o să te sărute ea pe obrajii tăi roșii ca focul no, O să ia culoarea de la tine Mi se pare mie sau au copilașii mei Au pupat-o foarte zgomotos de fetița modelată de ei ah, No, probabil că s-au pupat ei doi Pentru că sunt doi frați iunitori Hai, te rog, surioară de zăpată Nu și sărută-mă Tare pe obrași ca să-ți buzele și să fii și mai frumoasă decât ești Poftim! Te-a pupat! te pupat! Filip, și acum acum are pusele la fel de roșii ca orice copil. Oh, da, da, mă, Violeta va apuca tremuratul pentru că sărutările ei au fost mai uh, iețate ca gerul A început să bate și vântul dintr-o dată. Filip, oh, oh, oh, oh. da? Fetita de zăpadă este fie. Uite, uite, se mișcă singură! Da, se mișcă. Se mișcă, se nu ai că nu vorbești, Nu-i nimic, vorbim noi și pentru ea Important nu e că înțelege totul mișcă. și vrea să se joace cu noi Fala. Surioara noastră ești A început să bată vântul din nou Parcă ar bate cineva în geam Sper să nu vină din nou viscolul Poate că ar fi cazul să-i chem pe cei mici în casă A, ah. ba nu A fost o singură pală de vânt și acum s-a pătălit Violeta și Filip se distrează în continuare Vocile lor sunt vesele ca și când ar fi făcut cine știe ce-i spravă ha, Ei își închipuie că fetița modelată din zăpadă se joacă la fel ca ei Îi mai las puțin pe afară Dacă înghețau veneau singuri la căldurică Acum nu mă mai bate soarele în ochi. Cerul e luminat de norișori roșii și aurii ah, Ce frumos se mai vede din casa noastră apusul soarelui Iarna are o măreție, o solemnitate a ei Violeta și Filip fug de colo-colo și râd Ce bine se simt Doamne sfinte, nu mai sunt singuri Se joacă într-adevăr cu un alt copil E o fetiță Probabil că a venit de pe undeva din vecini. Curios, e o fetiță blondă Mititica îmbrăcată într-o hainuță albă Cam subțire, cum văd eu de aici nu pare să-i fie frig. Se joacă împreună cu Philip și şi Violeta de parcă de parcă s-ar cunoaștea de când lumea. Trebuie să ies în curte să văd ce-i cu fetița asta. Mă micu! -ă, te aștept! Haide! Da Haide! Hai Haide! Vino, vino, Vino, vino, vino! Hai Uite, Uite, bine. Oh. Bine, să jucăm cu de uite! Vino, să uite. bucuria noastră Privește pe fereastră, pune-ți un de soi Vino să dansezi cu noi iarna e bucuria noastră Hai, privește pe fereastră, pune-ți un palton de soi Vino să dansezi cu noi Lumea poate să nu știe, iarna este bucurie Fata e zburdă cu noi, soare vino înapoi Violeta, Filip, lăsați soarele în pace! Da. Acum a apus, dar mâine va răsări din nou! Da, da, hai, hai da. am venit după voi să vă iau în casă! Dacă ar fi după voi, dacă ar fi da. după voi, ați sta pe afară până se face întuneric! Nu, dar este bine! Foarte bine da. chiar! Nu am înghețat, n-am înghețat da. mămico deloc! Ne distrăm da. grozav cu noua noastră prietenă, groszat. Și uite mămico, are mâinile foarte reci, da. dar ei nu e frică din zăpadă, ce vrei! Haideți, copii, nu e loc de glumă. Da, de unde a apărut fetita albă? alb? ai credeam că ai înțeles. Iarăși. E fetita moderată de noi din zăpada cea mai curată. Da. <laughs> Sigur că da. Însă e un copil pe care trebuie să-l băgăm în casă. Nu! No! Nu, no. no, ei îi place afară. Ne-am ținut toți trei de mâini și am dansat mai frumos decât Fulgii de neam Ia, ia hai, hai, ia-o și tu de mână, da, hai mamică. Hai să vezi că răceala ei pătrunde chiar prin mânuș da, da. da. și așa o să-ți dai seama că este fetița din zăpadă. Da, da, da. Sărăcuța. voi chiar nu vedeți ce tare i s-au îmbujorat obrajii din cauza gerului ah, Mi-e rușine de mine, văd clar, dar tot nu-mi vine să cred că este un copil real cum zburdă prin curte Seamănă grozav cu o pală de zăpadă mai luminoasă Purtată de vântul rece de colo-colo Are ceva straniu Ai, urea, mi se pare mie poate pentru că e îmbrăcată în întregime în alb Ce mamă și poate lăsa copilul iarna halul ăsta? În piciorușe fata are un fel de pantofiori care numai de cald nu țin Ce surp... Surpriză plăcută! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Da, da, Dar cum se face că mă așteptați toți trei în curte pe gerul ăsta îngrozitor? Da, da. La casa domnule Linței Frumoasa mea, soție Broboada asta-ți vine Foarte bine, ah. dar nu cred Că-ți ține de cald pe vremea asta Vântul a început Să sufle îngheț De ce stăm și nu intrăm? Ah, abia acum o Văd pe fetița străină Cine este? Ce caută pe aici? Nici eu nu știu Juca prin curte cu Filip și Violeta. De unde a venit? De prin vecini, desigur. Dar a cui este? Nu am mai văzut-o până azi. Eu îi cam știu pe toți copiii vecinilor. Să fie mutate curând prin apropiere. Nu! Am făcut-o noi azi, am modelat din zăpada cea mai curată Poftim? Poftim? Da. Cred că n-am auzit bine da. Vă dați buni-o, este fata zăpezii, fata gerului M-a sărutat și sărutul ei era brrr, ca îngheță Fleacuri prostii, acum să fim serioși Fetița o să degere într-adevăr dacă mai stă mult pe afară. Nu, nu, cule nu! Ei îi place mult să se joace în frig Păi, da, uite-te! Uite-te! Nu vezi cum dansează! Tuturor copiilor le place iarna, dar cu măsură Hai, hai, hai, hai, chemați-o pe fetița din vecini să intre în casă Nu, nu! Hei! Îi dăm să bea lăptic fierbinte, să se dezmorțească Apoi eu plec prin împrejurimi să aflu a este Cineva plânge după ea în clipa asta Crede că s-a rătăcit, că s-a pierdut Nu, no, nu, no, nu plânge nimeni Tăticule, Violeta a făcut-o din zăpadă Și Filip m-a ajutat foarte brav. Prostii, vă rog să nu mai bateți câmpii E ger se întunecă, Tăticule! intrăm cu toții numai decât în casă nu! Nu ia! Voi vreți să vă potcoviți cu un guturai? Sau și mai rău cu aprindere de plămâni? Nu, nu, bine, bine, intrăm, dar pe fetiță o putem lăsa afară? Da vădă Ce bazaconi, spui, Violeta? Tu ești mai mare, am alte pretenții de la tine Hai, hai, hai, hai, fetiță necunoscută, intră, hai, hai, hai îndrăznește! Nu, tăticule, dar tu nu vezi că nu vrea să vină înăuntru Dar să fugă de acasă a vrut! Dă-mi mâna, micuțo! Hei, dar ce o smucești așa, ticule! Nu înțelegi, tată, e făcută numai și numai din zăpadă Da, taticule, norișorul ăla roșu, i-a dat culoare năbraș și, și norișorul galben i-a pus eu din păr Violeta, da. vino, te rog puțin aici Da Vino să nu ne audă, tata Da, Cine este copila? Cum o cheamă? Mamico! Locuiește pe undeva pe strada noastră? Mamă! Credeam că tu ai înțeles! Dar ești la fel ca tata! Ești la fel! E fetița modelată de mine și Filip din neaua cea mai curată, mamico! E mica noastră surioară de zăpadă! E toată după amiază am lucrat la ea, ai văzut! Da. Părea a se simți minunat în gerul de afară. Dar trebuie să-mi spui adevărul. E un copil și copiii fac unele lucruri rele. Poate a fugit de acasă. Draga mea, draga mea, mămică, îți spun adevărul. Este fetița de zăpadă făcută de noi. Nu, nu, nu, nu, este imposibil. Mă duc în curte să văd unde este păpușa pe care ați modelat-o voi azi. Nu, Pușă, e fetiță și n-ai cum să o găsești, nu ai cum să găsești păpușa. Ia, ea, ea este aici în casă, mămico, în casă. Știi? Știi că nu i face bine deloc. Da deloc, mămico. Tu mare. Fetița de zăpadă. Mai este la locul știut Oare îmi pierd mințile? Când soțul meu a prins copila și a adus-o mai mult cu forța în casă Mi s-a părut că văd pe gâtul ei Niște târe, mici imperfecțiuni, urmele decetelor violetei ah, Imaginați, am joacă feste fără nici îndoială, fetița din casă e, e un copil adevărat. Nimeni nu poate crea din zăpadă o ființă vie. Nici măcar copiii mei nu pot înfăptui o astfel de minune. Mă simt derutată. Nu mai știu ce să cred. Mai bine mă întorc la căldură. Vom ieși noi cumva din această încurcătură. Dar ce așa de greu de înțeles, fătigule? Filip nu mai insista E o fetiță înghețată de frig, nici de cum una făcută din zăpadă Nu! Spui prostii cât tine de mari Nu! Domnule Te ascult, domnule Linzei Lasă-l în pace pe Filip, te rog El spune ce știe, așa, așa sunt copiii Poate că am înnebunit eu, da este ceva straniu în fetița necunoscută. Dacă... Dacă ce? Tot are pe undeva o mamă și un tată, iar datoria noastră este să-i găsim părinții. Dacă un înger invizibil a coborât și i-a dat viață fetei făcute din zăpadă, dacă i-a acordat câteva ceasuri din nemurirea lui cerească, poate... Că i-a văzut pe copilașii noștri convinși că vor avea o tovarășă de joacă și i-a răsplătit pentru nevinovăția lor. Fetița seamănă mai mult cu un unțurțure de gheață sculptat. Poate că suntem în fața unui miracol. Doamne... Miracolele sunt inexplicabile. Nu știu, zic și eu, deși îmi dau seama că este imposibil. <laughs> Dragă soțioară, nici nu știi cât te iubesc Ești la fel de copilăroasă ca Violeta și Filip E absurd Dragul meu, tu, tu ești un om foarte bun, binevoitor, bine intenționat. Dar păi ești sigur că ai făcut bine aducând-o în casă pe micuța necunoscută? Ea pare că suferă, nu știu Uită-te bine la ea Sigur că suferă A înghețat bocnă Iar ea este atât de neștiutoare Încât trebuie să-i facem binele cu forța Te rog să-i pui o pereche de ciorapi groși în piciorușe Învelește-o într-un șal călduros Și dă o cană cu lapte fierbinte Era mai rece decât un șloi de gheață când am luat-o în brațe Împotriva voinței ei? Copiii nu știu pe ce lume trăiesc în definitiv Și, doamnă Linzei, te rog să nu mai încerci să-mi torni prostia cu îngerul Care a însuflețit o bucată de neam. Privește-o, privește-o acum, dragul meu Când am intrat toți în casă, ea era strălucitoare, plină de viață, veselă Acum toată scânteierea i-a dispărut, e tristă Nu are pic de culoare pe chip Afară păra a doma unei nestemate de gheață Care răspândea în împrejurul ei Draga mea, poezia e una Iar viața e cu totul altceva Tu când o să crești mare? Poate niciodată Nu te supăra pe mine Trebuie să fie cineva cu picioarele pe pământ în casa asta. Uite, te ajut eu ca să ai timp de micuța fugară. Mă duc să-i duc pe Violeta și Filip sus la culcare. De urmă, vedem noi ce facem cu fetița aia. Hai, dragii mei, hai să Bata, da, trebuie să vă culcați în. Ca nu să ne crește stăticule, da? da? Îmi pare atât de rău de ea da. E făcută din zăpadă Nu trebuie să stea în casă Bine, bine Ne descurcăm noi Acum Culcați-vă amândoi Mâine vin în vizită bunicii Și trebuie să fiți odihniți Da, da. Ai gata, gata, gata, gata cu prostiuțele, gata Hai, hai somn ușor Da, da ticule, ne culcăm, ne culcăm, da Te rugăm să o eliberez pe fetița de da. săpadă te rugăm te rugăm. Bine, Le, ticule, bine, bine, te rugăm. Ce-au făcut copii? Mm. Au vrut să se culce? Nu au avut încotro, știi că nu au prea multe discuții cu mine <laughs> Ești un tată grozav, exact așa cum trebuie să fii, autoritarule Recunoaște că nu sunt prea aspru, dar nici atât de îngăduitor ca tine A, ce face micuță în alb? E tristă, rău de tot și ciudat de imobilă Să vezi ce bine o să se simtă lângă soba aprinsă din sufragerie Ea așa rog cât mai comod pe canapea Mai pune o pătură groasă pe ea Trage draperiile roșii să nu sufle vântul prin ferestre Și o să-și revină Eu plec să-i caut pe părinții care n-au avut grijă de copilă Fă cum crezi că e mai bine, dragul meu Și s-a deschidă de ușa Doar am spus lui tata s Sărăcuța de ea Să mai, mai ce tevatura asta? Ce căutați în sufragerie? Trebuia să dormiți de mult Doamnele Linzei, n-am dat de urma părinților Iresponsabil și m-am întors Mâine pe lumină o să-mi continui cercetările Nu mai e nevoie Fetița a dispărut Gata, gata, gata Dar noi, noi ți-am spus, tată Ți-am spus Trebuia să o lași în cer Și nu se topea Nu Prosti. unde a plecat copilul ăla în toiul nopții? Nu a plecat, nu înțelegi, s-a topit Filip S-a topit da, tată, da, -a adică a topit. deschis singura ușa și a pornit-o prin gerul nopții, nu? No, nu, cred că înțelegi dragul meu soț Poate nici eu nu înțeleg totul Piata noastră surioare de zăpadă Nu mai există mai... S-a terminat cu ea Micuții mei M Micuții mei, nu mai plângeți atât Vă rog din suflet Cred că mica necunoscută știe unde este casa și s-a dus la mama ei Mi se strânge inima când vă văd atât de disperați Mi-e teamă să nu vă topiți voi din cauza criminal. Violeta, Filip, hai fiți cu minți Poate că acum fetița e în siguranță, acasă la ea Sau o caut eu pe aici Poate s-a ascuns în vreun colț și râde de noi Tată, nu pricep. Petița era făcută de mine și le violeta din zăpată Din cauza căldurii s-a topit Da! Mâine nu o să ne mai putem juca împreună cu surioara de nea Ești un tată tare neascultător Tu ai adus-o în casă spre răul ei și al nostru? Da! Tu ești vinovat pentru nenorocirea asta! Eu? Tu ești vinovat! Baza, Mă îngrijorați zău Nu, nu-i mai certa. Sunt într-adevăr îndurerați. Au prea multă imaginație copilașii noștri și sunt mult prea sensibili pentru zilele noastre. Gata! Gata! Mergeți numai decât la culcare! Ai de nu ne Mâine mă interesez de micuță și de familia ei! Credeam că ea mici nu să mai vrea să doarmă deloc în noaptea asta. Cu chiu cu vai s-au dus totuși la culcare. ta <laughs> da, dacă era un sâmbure de adevăr în ce spun ei, nu era decât imaginația lor fără limite. Poate chiar își doresc o surioară. Crezi că suntem prea bătrân doamna Linței? <laughs> Hai să ne gândim Serios la un alt treilea copil Domnule Linzei mm. Este un om tare bun <laughs> Dar mai sunt și lucruri care-ți scapă <laughs> Doamne, afară e un ger de crapă pietrele Dar la noi în sufragerie e o atmosferă încântătoare Mai ales cu lemnele care trosnesc în sobă Ca. Da. e plăcut în caminul nostru nu o să-ți vină să crezi, dar am avut un fel de vedenie. Tu? A, e, e de râs. Deși e atât de ciudat. O clipă mi s-a părut că jaratecul care se vede pe ușa deschisă a sobei seamănă cu. Ochii roșii a unui diavol Care mă privește pat șocoritor Nu, nu no. prosti. Sunt obosit atât tot Dragul meu Dragul meu indiferent Dacă azi am asistat la un miracol Sau nu Cred că nu o să mai aflăm niciodată nimic Despre fetița în alb Cu atât mai rău dar n-avem ce face și trebuie să ne împăcăm cu ideea că n-a vrut cu niciun chip să rămână la noi peste noapte. De deci ce asta? Ce băltoacă mare de apă e între sobă și canapea. Băltoacă? Da. Da, e multă apă pe podea. Ți-am mai spus să nu-i lași pe copii să care zăpadă în casă. Sunt atât de naivi, mititei de ei. Nu s-au gândit că fac mizerie? Probabil că nu Dacă nu-ți e prea greu, cheamă-o pe Dora, femeia de servici Să aducă niște cârpe și să șteargă pe jos toată apa aia. E o dimineață foarte frumoasă, copii V-ați băut ceaiul? Da, l-am băut Ați mâncat prăjiturelele? Da, le-am mâncat Bravo Eu plec să-i aduc pe bunici de la gara Până bunici, atunci Violeta. Vă puteți juca în curte Hai, faceți o nouă fetiță de zăpadă Dacă vreți da. Pe cea de ieri A spulberat-o vântul nopții Fata de zăpadă S-a topit Noi știm bine Ați ascultat Fata de zăpadă. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc după Nathaniel Hawthorne. Distribuția a fost următoarea: Violeta, Oana Răsuceanu; Filip, Oltița Chirilă; Mama, Doamna Linsei, Virginia Mirea; Tatăl, Domnul Linsei, Radu Amzulescu Regia de montaj, Florin Bădic Regia de studio, Janina Dicu Regia muzicală, George Marcu Regia tehnică, Mihnea Chelaru Muzica originală, Cristian Matei Redactor și producător, Sanda Socoliuc Regia artistică, Vasile Manta Producția Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2006 Dragi copii, duminică 4 martie vă invităm să ascultați în premieră Amintiri din copilărie de Ion Creangă Spectacol care va marca 170 de ani de la nașterea neîntrecutului povestitor al copilăriei după difuzarea spectacolului radiofonic, puteți intra în legătură directă cu noi pentru a putea să vă exprimați părerea despre piesele difuzate de redacția noastră. Veți putea primi astfel un compact disc cu premiera anunțată. Până atunci, așteptăm să ne scrieți pe adresa Societatea Română de Radiodifuziune, Strada General Bertlo 6064, Sector 1 București, pentru emisiunea Teatru Național Radiofonic pentru Copii sau pe adresa de e-mail